Búcsú Lászától 1950. novemberének közepén hagytam el Lászát. Még mindig nem tudtam volna elhatározni magam, ha nem kínálkozott volna egy szállítási alkalom, mely meghatározta az elutazás napját. Aufsneiter eredetileg velem akart jönni, de az utolsó pillanatban meggondolta magát, így én vittem magammal a podgyászát. Néhány nappal később akart utánam jönni. Nehezemre esett a búcsú a háztól, amely oly sokáig az otthonom volt, a kertemtől és a szolgáktól, akik sírva áldogáltak körülöttem. A kutyám is szomorúan settenkedett a közelembe, mintha csak érezte volna, hogy őt sem vihetem magammal. Nem bírta volna ki az indiai hőséget, és itt legalább jó kezekben tudtam. Csak a könyveimet és a gyűjteményemet vittem magammal, minden mást a szolgáimnak ajándékoztam. És egyre csak jöttek a barátok az újabb és újabb ajándékokkal, és még nehezebbé tették a búcsút. Egyetlen vigaszom az volt, hogy legtöbbjüket nem sokára újra látom majd, ha az Isten király kíséretében elhagyják Lászát. Sokan még mindig kitartottak abban a hitükben, hogy a kínaiak soha sem jönnek Lászába, és szabadságom leteltével nyugodtan visszatérhetek majd. Sajnos nem osztoztam ebben a vigasztaló reményben, Tudtam, hogy sokáig nem fogom viszont látni Lászát, és csöndben elbúcsúztam minden kedves helytől. Még egyszer felültem a lovamra, hogy még annyi felvételt csináljak, amennyit csak lehet. Örök emlékeim maradnak ezek, és segítségükkel talán megnyerem majd más emberek szívét is a szép és különös ország számára. Egy borús reggelen kis csónakomba szálltam. A kícsún akartam leutazni a cánkpóig. Ez a hatórás csónakázás két napi lovaglást takarított meg nekem. A podgyászom szárazföldi úton már előre ment. Barátaim és szolgáim ott álltak a parton, és szomorúan integettek utánam. Még néhány felvételt készítettem róluk, aztán elkapta az ára csónakot, és nem sokára eltűnt a part az emberekkel. Ott ültem a csónakban, a búcsúzóul kapott sok fehér sállal a nyakamban, és nem tudtam elfordítani a tekintetemet a potaláról, mert tudtam, hogy ott áll a fiatal dalai láma, és távcsövével néz utánam. Még aznap találkoztam a karavánommal, amely tizennégy málhás állatból és két lóból állt, magam és szolgám számára. A nyimát nem lehetett eltántorítani attól, hogy elkísérjen, hegynek fel és hegyről levitt újra az út hegységekkel és hágókon át, és egy hét múlva elértük az Indiába vezető nagy karavánúton Gyánce városát. Nem sokkal ezelőtt egyik legjobb barátom lett itt a kormányzó, és már nagy örömmel várt. Vendégségben kellett maradnom nála, is, itt éltem át azt a napot, amikor egész Tibet a fiatal dalai láma hatalomát vételét ünnepelte. A szertartások november 17-én kezdődtek lassában, de a háború miatt csak három napig tartottak. Gyors futárok vitték szét az esemény hírét az ország minden városába és falujába. Minden háztetőn új imazászlók lenktek, és a nép rövid időre elfelejtette a gonterhes jövőt, és a régi vidámsággal, énekkel, tánccal és ivással köszöntötte az ünnepet. Örömünnep volt ez mindenkinek, Soha még nem fűztek ennyire reményt dalai láma lépéséhez, mint most. A fiatal uralkodó fölülemelkedett minden érdekcsoporton és intrikán, és számos tanújelét adta tisztánlátásának és akarat erejének. Természetes ösztönnel fogja majd kiválasztani a megfelelő tanácsadókat, és hozzáférhetetlen lesz a számító és önző emberek számára. Én tudtam, hogy ez már késő, hogy olyan időben veszi át hivatalát, amikor a sors már ellene döntött. Ha néhány évvel idősebb lett volna, az ő irányításával másként alakulhatott volna a dolgok menete. Még ebben a hónapban átmentem Gyáncéból Tibet második legnagyobb városába, Sigacéba, amelyen a nagy Tasül-Humpó-Kolostor révén földön híres. Ott is vártak már a barátaim, akik a legújabb fővárosi híreket szerették volna hallani tőlem. Innen nem akartak menekülni az emberek, mert ez a kolostor a pancellám a székhelye volt.